På den nya Södertörns polisutbildningen ställs lägre fysiska krav på kvinnliga polisaspiranter än på manliga. Granskning Sverige undersöker vilka motiv som ligger bakom att polisen mer och mer nedprioriterar styrka som är helt avgörande för att lösa uppgiften att gripa våldsamma personer. Vi ringer polisens ansvariga på området mångfald och jämställdhet Jenny kökvist för att fråga varför man ställer olika krav beroende på vilket kön man har. Så har vi bland annat eh, sett över antagningsprocessen till polisutbildningen för att säkerställa att den utgår från lika behandling som koncept. Och att man ställer relevanta, rimliga krav så att man inte ska exkludera människor i onödan. Eh, och det har ju lett till att eh, antagningskraven har eh, förändrats lite grann. För på vilket sätt har de förändrats? Tidigare, var, tidigare så var det ganska mycket fokus till exempel på fyskrav förr i tiden. Eh, men nu så är det ju mycket mer fokus på eh, individens personliga egenskaper. att man ska till exempel kunna visa på eh, en personlig mognad, empati, eh, tålamod, respekt för andra människor. Man undrar om detta nya fokus på personliga egenskaper, empati och tålamod- är en anledning till att polisen försöker anpassa sig efter de regelbundet återkommande oroligheterna- i våra mest multikulturella områden med hjälp av korvgrillning- –och kommunikation. Fys, fyskraven har man eh, lämnat dem eller har man bara sänkt Nej, dem? Nej, det, det, det är lite fyskrav kvar. Sim, Simmar måste man kunna göra. För det är ju säkerhet för den själv också. Eh, och sen har man eh, något annat eh, fystest också där eh, man ska mäta... Ja, att man har de fysiska förutsättningar som man behöver– –för att liksom, inte skada sig i yrket så– och de kraven, eller de, det testet, där skiljer man lite grann på kraven mellan kvinnor och män. Frågan om styrketesterna ska visa sig vara en mycket känslig och komplicerad fråga för polismyndigheten att förklara. Samhällets våldsutövare borde vara så starka som möjligt för att klara ut det våldsmonopol som samhället har gett dem. De som bäst klarar uppgiften att med självförtroende gripa brottslingar borde vara de som blir poliser för att på så sätt utnyttja skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Så enkelt ska det visa sig att det inte är när man blandar in krav om jämställdhet och mångfald. Vi ringer Stefan Stöner som ansvarar för utformningen av uttagningsprocessen för polisaspiranter. Det, finns det några grupper som har olika krav eller är det samma krav för alla oavsett vad man är för... Nej, det, det, nej, alltså det, det finns, nej absolut inte. Hela konceptet går ut på att, att alltså det, det är ett yrke så att säga på det sättet, även om det finns olika uppgifter i yrket. Men, men, ja, men man har inte gjort någonting med, med antagningskraven då för att underlätta för till exempel nej. kvinnor? Eftersom det står på polisens hemsida att kraven på fysisk styrka är lägre för kvinnor än för män... Undrar man varifrån Stefan Sterner får sin uppgift om att det inte finns några skillnader. Vi konfronterar Stefan med dessa uppgifter nästa dag. Vad jag kommer ihåg så sa du att det inte var någon skillnad på fyskrav. Men sen så gick jag in och tittade och där eh, var det skillnad på fyskrav? Mm. Mm, det är ingen skillnad på fyskraven. Däremot så finns det, så finns det två skalor eh, eh, som jag läser sig egentligen... En skala med, med olika mätpunkter och det, det, det har att göra med att det, det är faktiskt i grunden samma krav. Men, men utifrån våra krav så inträder punkter för god fysik vid, vid, olika, eh, vid olika nivåer för män och kvinnor. Alltså det är så de klarar ju samma uppgifter. 526-19 för kvinnor och 654-19 ja. för män. Det är väl inte mm, samma. Det är men... två olika i världen. Ja, fast, fast det spelar ingen roll eftersom, eftersom personer klarar att lösa samma uppgift med, med, med, med de två nivåerna. Okej, okay, så att, så att en, som kan köra, en kvinna som kan utveckla 526 newton kan lätt eh, handfängsla en man som kan göra 654 newton? Mm, absolut. Detta tycker vi låter väldigt underligt. Kraven är olika satta när man mäter styrka. Men betyder att aspiranterna kan prestera på samma nivå i praktiska situationer enligt Stärner. Vi ringer doktor Björn Bäckstrand på rekryteringsmyndigheten. De som genomför uttagningarna till polishögskolan. Och försöker reda ut detta mycket märkliga förhållande. Totalt sett så har en kvinna ungefär mm. 65-70 procent av en annans muskelmassa. Mm. Och styrka, och framförallt är det i övre området. Och det är ju så här att det är ju. Det är ju eh, alltså, eh, vad heter det? Eh, ja, det, det, är, det är ju så att det kommer i hänsyn till bland annat idrottsvärlden, som du vet. Det är ju få idrott, utan där kvinnor och män tävlar gemensamt. Jo, men idrottsvärlden är ju bara någonting man gör för skojs skull. Men det är ju alldeles självklart att vi behöver kvinnor och män i polisyrket. Vi behöver duktiga, starka kvinnor vi behöver duktiga, starka män ja. Ska vi bara sätta de låga kravet, då får vi svaga män. Men de är lika starka som kvinnorna? Ja, är, är, är, vad, vad är skälet till att du undrar över det här? Ja, jag tycker att, att det är konstigt att man har olika krav för kvinnor och män. Jag tycker att Det är en uppgift som ska lösas och den har, ställer vissa krav. Då, då sätter man upp kriterier för den uppgift som ska lösas. Men du, hörru nu, nu ursäkta. Mm. Nu avslutar jag det här med att säga så här. Det finns kravprofil för att kunna bli polis. Mm. Det är, en, det är, en, det är en, ett krav vad det gäller fysiken, där det är en könsdifferens. Mm. Det är just muskelstyrka. I övrigt är det totalt lika krav. Detta är ett besked som jag nu lämnar till dig. Det får du acceptera. Mm. Tydligen får vi inga riktigt raka besked från doktor Bäckstrand heller. Det verkar också vara svårt för personer inom polismyndigheten att namnge vem det är som har ansvar för beslutet om olika kravnivåer för män och kvinnor i polisyrket. Man anar nästan att de skäms över denna politisering av polisen. Vi ringer tillbaka till Stefan Sterner för att fråga vem som har ansvaret för de olika kravnivåerna- och, och då undrar jag vem är det som bestämmer att det ska vara på det sättet? Det är den myndighet jag jobbar på som fattar det beslutet. Men jag är ju ansvarig för, dem, för, okay. de, för de delarna. Så att, så att det är, ju, är det alltså du som det, har tagit det beslutet? Nej, det är ju den myndighet jag jobbar som har tagit det beslutet, så att säga. Sen, sen, sen är, det är ju beslutet som under mitt ansvar. Så, att säga. så det, det är ju jag som, som så säga, är ansvarig för processen för myndighetens räkning. Där måste man ju skilja på de på dem delarna. Okej, okay, men då är det alltså du som är ansvarig. Det är du som har tagit beslutet att vi ska ha olika nivåer på styrka på kvinnor och män i polisyrket. Nej, men nu lyssnar du på vad jag säger. Jag säger att det, det, det, det är myndigheten som har tagit det beslutet. Okej, okay, vem är det som är chef över det här beslutet då? Ja, det, det, det, det är ju myndighetschefen som, som är som är ansvarig för beslutet. Men vem är myndighetschefen? Ja. Vem är myndighetschefen? Ja, det är ju ja, rikspolischefen. Alltså det är rikspolischefen som, som är ansvarig för det här beslutet? Nej, du lyssnar inte på vad hon säger. Nej, okej. Okay. Det, ja, är... det tar hela sju minuter av frågor innan Stefan Sterner får fram vem som är ansvarig för beslutet. Nej, Jag vill veta vilken person det är som har bestämt att det ska vara på det här sättet. Och du säger att det är myndigheten och du representerar myndigheten. Men jag vet, vill veta vem är det som är ansvarig? Men, men du, du förstår inte det jag säger till dig. Nej, det gör jag tydligen inte. För jag vill veta vem det är som är ansvarig. Det slutet beslutet i taget av, av, av Riksbilsbetet hur, hur organisationen ska få ut vad gäller antagning till utbildningen. Men den, den som är ansvarig på den avdelningen jag jobbar, det är HR-direktören för eh, Riksbilsdirektionen. Okej, okay, vem är det då? Elisabeth Björ. Elisabeth Björ, okej. Okay. Ja. Ja, Okej, okay, då vet jag det är hon som är ansvarig för detta. Då tackar jag för den informationen. Ja, varsågod. Äntligen får vi fram vilken person som har ansvaret för beslutet. Vi ringer Elisabeth Björn för att få en förklaring. Ja. Jag varför tillåter man olika prestationer män och kvinnor? Ja, ja alltså det är en logisk fråga som jag tycker att du har. Jag ställde precis samma, själv. Ja. samma fråga själv i början. Har vi ja. ett visst krav i arbetet så måste väl det gälla oavsett om man är man eller kvinna. Precis. Ja, och, men skulle vi lägga oss på nivån som vi har för kvinnliga sökande, då ja. skulle alla killar slå kvinnor och komma in. Ja. Och skulle vi lägga oss på den nivån som vi har för män, då skulle inga kvinnor komma in. Och och, och varför, varför är det ett problem? Tycker du inte vi ska ha några kvinnliga poliser? Jag tycker vi ska ha de som är mest för uppgiften. Absolut, det tycker jag också. Det delar jag fullkomligt. Mm. Men då måste man se till helheten och sättet att arbeta som polis. Nu framkommer den inneboende problematiken- med politisk korrekthet och feministisk teori. Å ena sidan är män och kvinnor precis lika- och kön är bara en social konstruktion. Det borde ju då innebära att det inte spelar någon roll- vilket kön man har, till exempel om det bara var män i polisyrket- Å andra sidan måste man när det passar hävda att kvinnliga poliser är annorlunda än män och därför tillför dimensioner som män inte har. Men när dessa egenskaper ska definieras blir det också fel. Men då, då blir frågan istället varför accepterar man att kvinnor är svagare än män om man ska göra samma jobb? Jag kan tänka mig att det finns saker som kvinnor kan bättre än män men då får man väl definiera de sakerna och testa efter de sakerna. När det gäller övriga krav som vi ställer så är ju det lika för män och kvinnor. Vi har ju eh, personliga egenskaper som utgör grunden för den profil som vi har tagit fram för att komma in på polisutbildningen. Ja. Ja, och den skiljer ju inte åt i övrigt mellan män och kvinnor. Nej, men där kan man tänka Nej. sig att det finns saker där kvinnor är bättre än män och de har fördel av att ha samma krav när Utan det gäller personprofilen. Vad tänker du på då? Så Nej, så alltså jag, jag, jag vet det kan hända. Det kan ha med empati att göra. Det kan ha med kommunikation att göra. Jag är inte psykolog, jag vet inte. Men det kan, jag kan ja. tänka mig att det finns krav där, där kvinnor generellt presterar bättre än män. Och, Nej, det, där har du fel. Det ja, är det men, inte. Så vi är inte olika... Utan Nej, det är vi faktiskt inte. Där finns det individuella olikheter- men du kan inte generalisera mellan Nej, Nej men, vad jag men när menar... det gäller styrka mm. så är det det enda området där det skiljer mellan män och kvinnor. Eftersom chefen för polisens HR-enhet Elisabeth Björn, hävdar att det inte finns några skillnader mellan män och kvinnor- utöver fysisk styrka, nedvärderar Elisabeth- ofrivilligt kvinnliga poliser som sämre poliser än män- Kulturmarxismens inflytande är total när polishögskolan flyttats till Södertörn, Sveriges mest förvirrade universitet. Att de dessutom har en förvirrad rektor som vill införa genusperspektivet i fysikstudier sätter nivån på vad polisstudenterna har att vänta. Genusvetenskapen, den vetenskap som räknas räknar sekundfördelning för manlig och kvinnlig representation i Kalla Ankas julafton– har nu tagit greppet om samhällets våldsapparat. Så vad blir nästa steg? Att polisen behöver IS-krigare, stenkastare och bilbrännare- för att de är vana vid en tuff miljö? Kanske är vi där snart- om inte du börjar ifrågasätta dessa kulturmarxister-